hakimə təqdim edirlərsə, hakimə qaldırmırlarsa, onların məli, bu ə, iş, yəni yerinə yetmir. Hakim onu yerinə tətbiq edə bilər. Məsələn, tam ki götürək ki, tam ki birinin bir malını oğuruyublar, oğuruyublar və adam gəlib malının yəci gəlib görürük, bunun malını oğuruyublar. Ya heyvanı, ya mal Bu şəraitdə buna əl kəsilməlidir. Və bu da baxır, deyir, gedim, şikayət eləməyim və deyir ki, yazıqdır, bəlkə şey, ehtiyac var, şikayət eləməyim. Bəli, bu adam şikayət eləməsə, bu adam şikayət eləməsə, yəni heç kimə də deməsə, o, o xəbər də, o uğurluq da, o kişinin arasında qalarsa, buna görə həmən adama şəriətdən cəza tətbiq olunmur. Yəni, şəriət dövlətində olur da, nabludatını polisiyyətlə elə bir şey qatağandır. Yəni şəriət ümumiyyət ilə ayə hədislər onu gətirib göstərib ki, müsəlman, müsəlmanın cəsusluq eləyə bilməz. Yalnız və yalnız şəriət o hallarda cəsusluğa icazə verib ki, əgər o insanın cinayəti başqasına keçirsə, tutam ki, bir insan, bir insan bilinir ki, yəni... Ə, qız oğurlayandır və ya hətta ki oğurluqla, yəni qız qaçırdandır oğlan qaçırdandır. Bu cür hallarda şəriət bunu izləyə bilər ki bunun günahı, yəni bunun təcavüzü başqasına keçməsin. Yox, əgər bu insan evində alkaşlıqla və ya evində tiryək çəkir və ya araq içsə və ya təsiri çəkilsə, şəriət də onun üçün izləyə bilməz. Ki baxım görüm bu eləyəcək. O ans. Yox, elə bir şey yoxdur. Namaza Elə bir şey yoxdur heç O əvvəllər vaxtda, yəni İslamın orada güclü, yəni İslamın güclü olan vaxtları idi. İndi bu hal hazırda elə bir şey yoxdur. Yəni bu hədis də deməli e Yəni, biz danışılmış qıssada, deməli, mağzumiyyədən olan qıssada, deməli, ondan ibarət edir ki, yəni, onlar hə, əmir ki, getdi ki, Peyğəmbər s.ə.və çatdı, artıq Peyğəmbər s.ə.və o hökümün kəsiməlidir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, əgər hökum sultana və ya da hakimə gedib çatsa, Allah s.ə.və lənət edib, orada şəffayət edəni də və şəffayət olmanıdır. Yəni, bu, ondan... Hədis onu göstərir ki, əgər ömür, əmir əmi və yaxud da ki, o iş, ə, həmən ə, deməli, cinayət getdi, hakimə çatısa, hakimin borcu, Allah qarşısında borcu o hökum yerinə tətbiq eləməkdir. Yaxşı sual çıxır ki, yəni hakim nəyini elə bilər, hakim heç bir şey elə bilməz, hakim sadəcə həmən hökümün tətbiqini, cinayətin, yəni necə deyil, hökümün tətbiqinin gününü dəyişə bilər. Tam ki, əgər, məsəlçün, e, hakimə, deməli, qaransiyadan sonra, sultan öz fərmanı verəndən sonra deyə bilərlər ki, bugün yox, gəlan ayın vaxtı hökum kəsin və yaxud 5 aydan sonra da 3 aydan. Yəni, o, hökümü dəyəndirə bilməz, o, yalnız onun tətbiq olunma müddətini dəyişə bilər. Mənəcə, tam ki, sən ayın formunda görürsən qaraqdan uğurlar. Onu demək olmazın, on on qalısın? Yox, şək yoxdur ki, yəni sən gedir həmin adamın özünə deməlisən, həmin adamın özünə deməlisən, əgər o özü təhəm ki, məsələyət birisə eləyə bilər, məsələyə bilər, çünki ola bilər ki, insanın öz doğma qardaşı gəlsin, doğma xalası ol gəlsin evindən oğlu qalısın. Yəni, oğluq da ümumiyyətlə, yəni səbəblərdən meydana gəlir, oğluq işləndir, oğluq. İşdə, i̇şte, yani elə bir halı gedib, bəli, əgər sən bir müdürün altında işləyirsinizsə, o vaxtı vacib bir sən gedir müdürə bəyən edəsən. Vacibdir. Çünki o artıq niyə görə vacibdir? Çünki sən özün müdür olsaydın, sən özün razı olardın mı ki, sən mümkündən oğluq eləsin sən də xəbərəni olmasın? Heç kim razı olmasın onu görə həqiqətən vacibdir ki, yəni onu bildirəsən. Yəni o məhzumiyanın qıssası da yəni ondan ibarətdir ki, yəni yeni şəfaətin növləri ki, birinci növü haram şəfaətdir. Birinci dedilər ki, yəni haram şeylərdə, yəni Allahın hədlərində yəni şifqətçi olmaq, bu da ki, yəni, haram bilir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ibn Zeydın hədisində yəni bunqadağır elib ki, yəni Allah müqəddəs şəfaəti. Bu yəni haram şəfaəti. Və ikinci şəfaət odur ki, İnsan şəfayət edir, yəni o insanda haramı əldə eləməkdən ötədir. Tam ki, məsəl üçün, bir insan, bir insan, yəni birinci qisimlə, ikinci qisin fərqlədə, birinci qisim şəfayətin forması haramdır. İkinci qism isə haramda şəfqət eləməkdir. Yəni bu, yəni qisimləri yəni qarışdırmaq lazımdır. Birinci qismim şəfqətin forması haramdır. Çünki Allahın hududlarında şəfqət haramdır. İkinci isə, yəni, haram şeydə şəfqət. Butan ki, məsələn, bir adamdır, bir adamdır. Bəs dükanda arağı məsələn satırlar iki şirvana. Bunun da şirvan yarım qolu var. Və bilir ki, dükanın qardaşı ilə, dükanda işləyən yani satıcının qardaşı ilə bu dostu və gəlir deyir ki, "Bəs qardaşın arağı iki şirvana sadır. şirvan yarım var." Gəd qardaş, və donuq, mənim Şirvan Yarmıq beysin, dirək də şəfaiyyət, gedim şəfaiyyətçilik, bu şəfaiyyət, bu da nədir, bu haram şəfaiyyətdir. Bunun üçün də misallar həmisində çox şeylərdə çəkmək olar, çox şeylərdə çəkmək olar. Bu misallar çox şeylərdə çəkmək olar və üçüncə şəfaiyyət orundadır ki, caiz şəfaiyyətdir ki, yəni nubah şeylərdə, yəni şəfaiyyət olunur. Tutdum ki, məsələn, bir qardaş ev satır, məsələn, 10 manata ev satır, 15 manata ev satır və ev alanın pulu 10, 12 manat tutulub. Yəni pulu çatmır evi almağa və gəlir başqası deyir ki, bəs sənin qardaşın və xalan oğlu ev satır. Gəl ona deyin, pulun bu qədərdir və həftəki bu qiyməti almasın, ged ona şəfaət elədə, görə görə ki məsəl satır yoxsa bu nədir? Bu da caiz şəfaətdir çünki Bu, yəni, mübah şəfayətdir və bu da icazalıdır. Həmçində bu şəfayətin forması təəvun ələl bir rivat taqvadır. Yəni, xeyir işlərdə bir binə yardımcı olmalıdır. Ancaq bir növü ki, var edir ki, haramda şəfayətçi olmaq və biz orada dedik ki, ümumiyyətlə, əgər o hökm, yəni haram şəfayət, əgər o hökm sultana çatdısa, hakim onu, ə, necə deyərlər, həmin onu, görməməyə salmalı deyil, həmen cinayət deyənə tətbiq olunmalıdır. Çünki Pəncam bilir ki, əgər hədd sultana çatdısa, əmr sultana çatdısa nə olmalı? O cəza tətbiq olunmalı. Çünki Allah Subhanahu lənə də lənət eləyib, şəfaət edəndə və şəfaət olunmalıdır. Həmçinin də başqa hədisdə görürük ki, Safvan ibn Umeyyə, yəni rəziyallahu anhin hədisidir ki, öz ridəsini, ridə də, yəni ə, sahabələrin vaxtında onların forması ridə ilə izəli idi. Ridə yəni ki, çiyinlərininə, göbələrinə kimi atan parça idi. İzər də, yəni göbəyədən dizlənə kimi övrətlərini öhtən parçaydı. Necə bu gün insanlar həccə yəndə ehram geyimirlər, rida və izar. O vaxtı Məsulmanların geyimi oydu. Yəni Safvan ibn Ümeyyə radiyullah öz eridəsini içində ası və onun artıq lidəsini oğullayırlar və oğullayan vaxtı bu artıq baxır ki, yəni bu buna artıq bunun əli kəsiləcək və ya qolu kəsiləcək. Bu onda da bu artıq yarası ola. O ridə mənə lazım deyil. Yəni demək siz yer mən onu bağışladım ona və peyğəmbər sam ona çönüb deyir ki, əgər bunu sən hökmünə qaxman baxsan eləcəksən. Yəni bu da onu göstərir ki, əgər hökm sultana çatmayıbsa, insan insaniyyətə bilə bağışlaya bilər höküm o xəbər. Xəbər tutan ki məsəl üçün mənim məsəl üçün tutan e, deyək ki deyəki, qardaşın, məsəl üçün deyəki, Yəni əgər o qardaş, o gəlib xəbər yazan mənim paltarımı oğurladılar, mənim paltarımı oğurladılar, xəbər kimə çatacaq? Hakimə sultana çatacaq. Bu oğruna cəza və necə edərl? Höküm təklif olunacaq. Yoxsa yox, əg əgər həmin bir paltarı oğlanan vaxtdır və bildən bir ailəsə çək bəs mənim oğlanıb, öz-özünəsə sən yox ey, qardaşın əlin kesəcəklər şikayət eləmiyim, bu halallıq verirəm burada heç bir maniyə yoxdur Niyə görə? Çünki Safvan ibn Umeyya o var ki, şəhət elədi və ondan sonra cəza tətbiqi olan oğuriya Safan elçiyə qarşı iridə məna lazımdır. Pensiya necə? Məgər sən bunu hökmünə çatmamışsan eləsəydi. Elə. Yəni onu göstərir ki, peyğəmbər sən çatmamışdan və yaxud da ki, hakimə həmin cinayət çatmamışdan hakim yəni o cinayət tətbiq olunmur. Yox, əgər sultana çatsa, o olmalıdı, hökm tətbiq olunmalıdı. Bu yəni birinci, yəni haramda haram olan şəfaətə, yəni incəliklərdir ki, bu ənd aləmlər faydalar sadəcə faydalanıb görür odur ki, yəni insan əgər şikayət e, etməmiş və halikə xəbər çatdırmış insan halallıq eləyə bilər, yəni öz vəlinin halallıq eləyə bilər. Yox əgər xəbər çatdısa, ta ki insan bir insan bir insanın nəyin öldürübsə və şəriətlə ölən insan da öldürülməlidir. Xəbər hakimə çatdıbsa, həmin insanın, yəni e, öldürən insanın şəriətlə cəzası tətbiq olunmalıdır. Əgər o insan xəbər sultana çatdırmışsa, bağışlasa, heç bir məniyə yoxdur. Ona da həd tətbiq olunur. Yox ki, e, sultana çatsa, artıq nə olmalıdır? Həd tətbiq olunur. Oldu da həddin növləri var. Yədiyə tələb olunur, ya bilə bilərsək, kısas. Sol var idi. Yox, bağışanmı, yox. Əgər ona cinayət bu dünyada tətbiq olunur, cəhəmək günü olur, haqq olur. Çünki o vaxtı ki, Gamidiyadan qadın zinə elyən vaxtı və düz o pis salar çoxdu. Yəni qadınların zinə eləmə 2-3 qadından bu hadisə gəlir. Yəni bir dənə səhabə kişi dən gəlib bu zina məsələsi. Və o qadın da ki, Gamidiyadan qadın da yəni gələndə o gəldi özü etiraf elədi. Peyğəmbərsəm etiraf yoxsa zinə eləmişəm və yəni vaxtı ki onun qarnı yəni, artıq yəni Uşaq var hamilədir və peynirəsəm dedi, get, uşaq doğandan sonra gələsən. Bu getdi, uşağı doğandan sonra gəldi, peynirəsəm uşağı bakı, gördü, uşaq ağlayır, dedi ki, get, süddən kəsəndən sonra ağzı çörək tutandan sonra gələsən. Və süddə hamiləyir ki, şəriyyətdən 2 ildir, yəni 24 aydır və gedir, artıq 2 ildən sonra qadın təzdən gəlir, artıq uşaq ələdə çörək girdi və peynirəsəm artıq əmr edir ki, yəni buna nə inir? Cinayəti, yəni tətbiyyəni, daşqalağı tətbiq eləyib. Və sonra ona, əmən qadına, yəni cənazəni qılanda və Ömer, ya Resulallah, sən o qadına cənazəni qılırsan, hansı ki o qadın cinə eləyib, ya Ömer, artıqdır o qadın elə bir tövbə elədir ki, onun tövbəsi 70 mədnə əhlinə bəs eləyər sənsə görə indi isə xalis tövbə eləyib ki, yəni bunun tövbəsində ixtisası, xalisliyi sırf Allaha bilindi. Allaha həssodun nədən bilinir? O qadına peyğəmbər məhlət verdi. Get doğandan sonra gəlir. O qadın gəlməyə də bilərdi. Pəncə də də bilərdi. Heçəm axtarmayacaqdı. Gəl onu tapın, bunu tapın. Və də ki, iki ildən üstü deyir, get ildən sonra gəl. Uşaq çörəyi, yəni gör o qadının ikhlasa baxşı, qadın nəhayət göz təmizlənməyini istəyir. Yəni, buna görə də alim ki, o insana ki, hədd həd, bu dünyada öylürsə, axirətdə ona görə hədd yoxdur. Yox, əgər o insanlar bunu yəni cinayət eləyibləsə və hakimə sultanə xəbər çatmazsa və xalis tövbə eləyibləsə, ürəylə yəni, o günahdan qayıdıb olsa, inşallah ona də yəni qiyamət günü əsab söhbət ondan yenə ki şəriətlə e, qadın və ya da kişi hər hansı bir insan cinayətə görə e, bu dünyada öz cəzasını qazanırsa, axirətdə oldu, yəni pak olur. Axirətdə pak olur. Yəni bu Yox, ərəb əminləriyində də yoxdur. O, yəni bugün yəni, Allah subhanahu wa ta ta'alanın şəriyyətinin Quran-ı kərimin yəni hökümü tətbiq olunan dövlət yeganə dövlət, yəni Saudiyyədir, yəni Saudiyyədir, yəni Saudiyyədir, başqa dövlətdir heç birində Allah subhanahu wa ta'alanın şəriyyətinin tətbiq olunmur. İsteyir, ərəbistan əminliklər olsun, isteyir, nə bilim O muhəs bir dövrət yer kürəsində, yəni sırf Allah spontan hökmlərini tətbiq eləmir, yalnız yalnız Saudi dövrətlə maş. Ona görə şəriyyət dövrəti sadək deyiləndə yəni o şəriyyət dövrəti ki, orada Allahın şəriyyət tətbiq olunur, bircə dövrət orada Saudi -yə, yəni dövrətdir. Fərqi yoxdur. Yəni, Allah o şəriət hökümləri tətbiq olunmayan yerlərdə, tam ki, kimsə gəlsə etsə ki, oğulluq eləmişəm, məhzə izinə eləmişəm, heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, istəyir meclin imam olsun, istir alim, istəyir şeyx, ixtiyarı yoxdur ki, desin ki, sənin yüz qamçı qulmalıdır və ya da sənin qorunca. Niyə görə? Çünki o haki höküm verən kimdir? Sultandır. Hakim sultandır. O da ki, yəni, şəriət hakimlər sultanlığıdır ki, onlar tətbiq edir. Yox, şək yoxdur, çatsa da burada o cür şeylər tətbiq olunmuyor. Neyir? Çünki bu əslən yəni şəriyyət dövrətdir. Deyək ki, burada o şeylər tətbiq olunsun. Şəriyyətdə zindan var, var. var bəli. Çünki şəriyyətdə, əməliyyətlə, şəriyyətin hökmlərinə baxsaq, elə hökmlər var ki, şəriyyətdə onun həddi var. Oğurluq, zinan, böqdan, ondan sonra bəxt, yalandan şəhadət, başqa-başqa şeylər. Və elə günahlar da var ki, ş Yəni, onun tətbi olan cinayət yoxdur, Quran və sünnədə yoxdur. Ona hakim var. Tam ki, məsəl üçün, o, necə deyərlər, maşın atırmışdır. Caizdə haramdır. Çək ötü ki, haramdır, niyə görə? Çünki avtosluq edən vaxtı, ə, hadisi olmasa da hadisi törənə bilər. Amma olmayaq, heçsin, olmayaq. Buna görə hakim onu saxlaya bilər, onun pravasını da ala bilər, ona bir türmədə verə bilər, iki türmədə verə bilər, yer gələndə ona yüz qamısı da vura bilər. Bunları nə salir? Bunlar təzir salir ki, təzir də hakimin nəzəri ilə, hakimin fikri ilə, ilə. Əgər məsləhət olsa, hətta təzir adam öldürülə də bilər. Təzirlə hakim məsələri, hətta adam baxmayaraq ki, onun kromosuduna hədiy ol, o hakimə baxır, sultana baxır, nə məsələsi o cəzanda yəni tətbiq edirlər. Yəni bu şəfayətin, demək, yəni, növləri idi. Yəni, şəfayətin növləri idi, yəni haram şəfayət, sonra haramda şəfayət, bir də mübah şeylərdə şəfayət. Və sonra da müəllif Rahmanullah. Yəni ayələrə başlayır və müəllif düz burada bir aya gətirən məsələdə isə Qurani-Kərim yəni, ümumiyyətlə şəfaət barəsində ayələr çoxdur. Bizə deyirlər, hətta ayət təfsirlər var, başqa ayələrdə də var. Sadəcə biz dedik ki, müəllif rəhməhullah, yəni bu şəfaəti niyə görə ki, bu bölməyə gətirdi? Məqsəd nədir? Müəllif rəhməhullah, o ki, şəfaətin ki, iki növü var Dünyada və axirətdə olan şəfaət, müəllif həmin yəni, dünyada dünyada baş verən şəfaəti gətirir. Və yəni ikinci iki Şəfəyətində ki, qismi var, dünyada və ahirətdə olan şəfəyət və müəlif də bu bölmədə, yəni dünyada olan şəfəyəti gətirir. Və sonra müəlif ayə başlayır və Allah subhanətə alanın Quran-ı kərimdə, yəni Nisət sözünün hənişət 5-də ayəsində buyurdu kimi Mən yəşfə şəfəyətən əsənətən yəkun ləhu nasibum minhə Yəni Allah subhanətə buyuruyor ki Kim ki, Kim, deyir ki, ki yaxşı şeydə, yəni, şəfayçı olarsa, onda ona görə, yəni, pay var. Yani, pay orada nədir? Yəni, savab var. Və bunda da, yəni, Allah subadın buyurmağı ki, mən yeş və şəfaydan həsənətən, yəni, yaxşı şeydə həsənətən, yəni, Gözəl şeylərdə şəfayət eləmək və bu onu göstərək, həm də nə var, həm də gözəl olmayan şeylərdə şəfayət var, o da nədir, o da qadağandı. Və yaxşı şeylərdə şəfayət, şəfayət eləmək, o şəfayətdən görə sahib qazanır, həmsin günah şeylərdə şəfayət elədiyinə görə o da günahı, o günahı da o da qazanır. Və sonra da müəllif, yəni ayə, hədislərə başlayır və müəllif rəhmə burada iki hədis gətirir. Birinci Əbu Musa Əş قال كان نبي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه طالب طالب حاجه اقبل على جلسائه فقال اشفع وتجرو ويقضي الله على لسان نبيه ما احب اتفق عليه وفي روايات ما شاء يعني birinci hadis Buhari Muslimin ittifaq el etdığı ki Abu Musa el Şerif radıyallahu anh ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına eğer bir ehtiyacı etrafında oturanlara deyir ki, şəfaətçi olun, şəfaətçi olun, şəfaətçi olun və buna görə səab qazanın. Və deyir Allah Subhanahu öz peyğəmbərinin dili ilə, yəni nə istəyirsə həkim verir, nə istəyir və bir vaxta gəlib ki, nə sevirsə yəni həkim verir. Yəni bu da onu göstərir ki, bu hədisin tərcüməsidir və hədisdə yəni Əbu Musa Əşari rəziyallahu anh hədis ki, və əvvəla Əbu Musa Əşari, yəni onun haqqında, yəni onun yəni rivayet var və onun da hədis sənnən biri də necə deyirlər e, və sultanlıq istəmək və yəhtəki vəsfi-i həccidir öz qəbrəsə iki nəfərlə gəlir onlar gəlirlər peyğəmbər sallallahu əleyhi və və onlardan peyğəmbərdən vəsifə isteyirlər və pensam buyurur ki, yəni kim bizdən vəsifə tələb eləyisə, özü bizdən iş tələb eləyisə, biz ona onun vəsifəni ona vermirik. Yəni bu Abu Musa Əşəri'nin, əbu Musa Əşəri radillahu anhu, yəni ravət elə hadislərdəndir. Və Əbu Musa Əşəri də bu hadisə buyurur ki, peyğəmbər sxsləmi, yəni e, Müsusiyyətlərindən, adətlərindən, şək gördü ki, bu da gözəl müsusiyyətlərdən, adətlərdəndə ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. yanına bir ehtiyacı olan gəlsə idi, əgər Peyğəmbər s.ə.v. özü ona yardım eləməyi bacarsaydı, istərsə beytulmalıdan, istərsə özünün şəxsi mülkün əgər bari etsə, yardım eləyədi, birbaşa yardım eləyədi. Yox, yox, əgər Peyğəmbər salsam yox idisə və bu, yox halı da Peyğəmbər salsam daimi halları idi ki, yəni Peyğəmbər salsam nə idi, heç vaxtda özüm o qədər varım, mülki yox idi. Yəni, hətta görür ki, Peyğəmbər salsam sonra nə qoyub gedir, özündən sonra bir həsir, bir dənə də yidik, balaca bir qap. Yəni, başqa bir heç bir şey qoymur. Yəni, nə qoyub gedirsə o da, yəni, Beytul malın idi. Və pensamın xüsusiyyətlərindən biri oydu bir idi ki, əgər onun yanına hansısa bir ehtiyacı olan sahiblədən gəlsəydi, tam ki kasıb və ya da ki nəsə problemi olan və ya da borcu olan və ya da ki yemək üçün tapmayan olsaydı, pens nəsə bacarsaydi kömək Yox yer bacarmasaydı çönərdi öz, yəni qardaşlarına, öz sahablarına və deyərlər ki, iş ucaq, yəni olun və e, buna görə səbəb qazan. Yəni Allah Subhanahu əcizimizi versin və deyərlər ki, yəni Allah Subhanahu öz peyğəmbərin dili ilə nə istəsə o onda hökmü yerinə yetirir. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni al-peyğəmbər sallalləmin Ən yəni, hökümü kimin hökmidir? Yəni Allah Subhanahu taala hökmidir ki, çünki Allah ilə Quranda deyir ki, "Və mə yantiku anil hawa in sin hiya illa wahiyuh". Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm havadan deyil, ona yalnız mənzul olur. Allah Subhanahu taala yəni ona nazil olur. Yəni o vəh ilə hərəkət edir. Və peyğəmbər axı heç vaxt da, yəni özündən, yəni heç vaxt hökm verməzdi. Yəni onun hökmü, yəni peyğəmbərin dili ilə buyurduğu kimi, Allahın istədiyi yəni hökmü idi. Və burada da deməli peyğəmbər axı buyurur və deyir ki, şəfaətçi olun. Şəfaətçi olun. Yəni burada ola bilər insan, məsəl üçün sənin yanına bir qardaş gəlir və bizə bu qardaşın ehtiyacı var. Yəni və ya xəstəsan, deməli müalicə ehtiyacı var və hətta ki, kasıbdır, borcu var. Borcunu qaytara bilmir və sənin də pulun yox. Yəni imkanı yoxdur. Ancaq sən, yəni qardaşlardan tanıyansan ki, kimsə yardım eləmək istəyir, adam tanımır. Və hətta kimsə, yəni var, şəkatəti var, bir, -bir, -bir mülkümü versin, və sən həmin qardaşına müraciət edəcəksən ki, ya qardaş, ya falancası, falan qardaşına ehtiyacı var, borcu var və sonra kömək lazımdır, xəstəsi var, bir də iynə, pulu yoxdur. Bu vaxt sən artıq şəfaətçi olursan, bu da şəfaətçi hansı şəfaətlərdir? Yəni halal, yəni caiz olan bu va şəfaətlərdir oxaq yer həman şəfaət, haram şəfaət o, tam ki, bir qardaş iynə tiryək vurmaqsı, yəni 1 qrama maa pula yoxdur. Və deyir ki, qardaş vəsitem ödürəm, ehtiyacı var mənimə dərman lazımdır, iynə lazımdır. Bu haramdır. Çünki nəyə görə? Çünki o şəfaət ilə kişi haramdır. Ancaq Peyğəmbər burada qoyduğu həyəni hala şəfaətdir ki, yəni hədisdə bunu göstəririk, yəni kasiblərdən ehtiyacı olanlardan gələndə, bən salım düzün söndürə düz qardaşlarına vədiyədir ki, e, şəfaətçi olun, buna görə səab qazanın. Yəni, buna görə də, yəni, əgər insan, əgər bilsə ki, hansısa qardaşın ehtiyacı var, yəni kömək ehtiyacı var, əgər özündə də olmasa da belə ne iləməlidir, çalışmalıdır, yəni şəfayətçi olsun, başqa qardaşa yəni, şəfayətçi eləsin, vasitəçi olsun ki, o qardaşa kömək olunsun, yəni onun hədcəti, ehtiyacı örtülsün. Bəz hallarda, yəni, insanlar, yəni şəfahi də qatışdırırlar. Elə bilirlər ki, ki məsələn, bir yerə, tam 5 ki, e, hökmət kişidir, məsələn hansısa bir yəni rəsmi və hansısa bir e, şəxsi idarənin işidir, fərqi yox, şəxsi bir insan işidir. Ola bilər həmən insan orada yəni müdir deyim ki, mən işə üç adamlar istəyirəm. Yəni 5 il stajı olsun. Yəni, fələn-fələn xüsusiyyətlər olsun, fələn-fələn alamətlər olsun, fələn-fələn bazarqıları olsun. Və insan da o işi tapışırıb öz işçilərinin birinə, o insan da başlayır, o cür insanlar axtım. Yəni, insanlar gəlir, ona sənətlərini təqdim edilər, öz əhvallarını təqdim edilər ki, kimdir, nəçin, nəyə nə var, nəyə yox. Və bu da həmən insanın dediyi kimi neynəməlidir, o müdürün, yəni işin sahibinin istədiyi formada işçiləri qəmələməlidir. Və bu insana ki, kimə ki, iş tapışırlıq, o da başlayıb bu cür insanlar axtanmağa və onun yəni, tanışlanan biri gəlidir ki, bəsmənin filan qovunu var, onu işə götür, hansı ki işə götür, götürülən insan, hansı ki onun heç bir, yəni, onun müdürün istədiyi tələbatları uyğun deyil, onun danlıları, onun göstəriciləri. Tam ki, o istəyir 5 il, bunda 3 ildir, gedir-gedir bunu 5 il ilə Yəni fikirlə sənə də bunu beş elə. Bax görür flanş şey deyir bunu beləm, bunu belə elə. Hətta o onun danılar, onun göstəricilərini müdürün tələbatına uyğun elətdir və nəhayət onu şey göstərir. Bu isə nədir? Bu haramdır. Niyə görə? Çünki o sən müdir artıq Allahın sən budan. Çünki o müdürün göstəricilərin uyğun deyil. Sən o uyğun olsun deyə orada artıq qışdan, fırıldaqdan, yalançılıqdan istifadə edirsən. Bax buna görə bu haramdır. Aydındır? Çünki bəzən burada şəfafidir, burada şəfafili deyil çünki ola bilər o yerə ondan da bacarıqlı insan sənəd versin və o hansı ki onun göstəriciləri də müdürün tələbatına uyğundur. Bu hallar bu göstərilən zikr olunan halsa haramdır, qadağandır. Çünki artıq sən öz müdirə və xəyanət etmiş olsan. Və burada da bu hadisə də yəni peyğəmbər əsasıyla yəni müşalmanlara başla olaraq Ə, sahabələrə, sonra da başqa müsəlmanlara, yəni bir bilərin arasında şəfayətçi olmalarını bildirir. Hansı ki, o şəfayət elədiyinə görə insan nə olur? Yəni, savab qazanır. Çünkü Allah Osmanlı buyuruyor ki, Məni yeş və şəfayətən həsətən yakun ləhu nasibun minhə. Yəni, buna görə də, əgər bir insan, yəni xeyic elə şəfayətçi olarsa, buna yəni, ona yəni, savabı Həmişə təfsir onu göstərir ki, Allah Subhanahu taala, yəni öz peyğəmbərin dili ilə istədiyi hökmü istədi, yəni cəzanı və yəni istədiyi hər bir şeyi, yəni təqdir edə bilir. Yəni Allah Subhanahu taala öz peyğəmbərinin əli ilə öz, yəni istədiyini, yəni yerinə yetirir. Yəni pensan budur ki, və yaqdi Allahu və yaqdi Allahu la lisanin Yəni Allah Subhanahu öz peyğəmbərinin dili ilə istədiyi şeyi yerinə getirir. Əbuddur yəni, onu göstər ki, peyğəmbər Allah Subhanahu Allahın, yəni peyğəmbərin bəzi hökmlər Allah Subhanahu Allahın yəni, yəni, o hallarda ki, peyğəmbər sasən istiad edirlərdi və bəzi nəsə xata edərsə, onda da yəni Allah Subhanahu Allah bəh göndərərdi və peyğəmbər sasən də bu səhvi xadasını düzəldərdi. Yəni hədisdə yəni faydalar var. Və faydalanan bir odur ki, insan əgər ehtiyacı olan bir insana rast gələsə, əgər özü bacarmadı halda çalışsın o yəni şəfaətçi üçün və onun şəfaətçiliyi də yəni halal şəfaət olmalıdır. Yəni haramda və yaxud da haram olan şəfaətlərdə yəni olmamalıdır. Və ikinci hədisdə İbni Abbas rəziyallahu anh hədisində hədis ki buyurur fi qissati al-Bariratin وزوجها قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله اتعبرني قال انما اشفعوا قالت لها جت فيه رواه البخاري Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, İbni Abbasın bu hədisə buyurur ki, yəni bu hədisə ümumiyyətlə, yəni bəri ilənim hədisidir ki, yəni bir qadınla onun yollaşının qistasıdır ki, yəni buyurur ki, e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o qadına dedi ki, əgər sən ona qayıtsaydın, yəni ki, boşandınızsan, qayıtsaydın ona və qadın dedi ki, ya Rəsul, sən mənə əmr edirsən, və əmr xeyrdir, məndir sənə, Mən deyil, şəfayətçi oluram. Mən deyil, qadınlar ki, ya Rasulallah, məndə ona ehtiyacım yoxdur. O kişiyə mənim ehtiyacım yoxdur. Ümumiyyətlə, bu qıssa yəni, müəllif burada yəni, elə bir hissəsini gətirib ki, yəni, zahirən anlaşılması var. Çünki qıssa tam burada gətirilməyib. Və qıssanda tamlı bu ondandır ki, yəni, bəri ilə öz qadınla demək olar ki, artıq yəni, boşanmaq tələb eləyir. Və ümumiyyətlə, şəriyyətlə boşanmaq olur kişinin əlində yəni qadın boğşaya bilməz qadın yalnız və yalnız hansısa bir səbəblərdən necə deyələ, öz ələ nifrət edib hakimi yana gedə bilər və deyə bilər ki, məni ondan boğşandır mən ondan yaşamaq istəmirəm və buna da boğşanmaq demirəm buna xul deyirlər xul. Yəni, xul salir ki, bu da artıq yəni qadın özünü istəməsin və ümumiyyətlə Mə peyğəmbər s.ə.s.də qadınlıqlarda qadağan eləyib ki, o qadın lənətli hansı qadın ki, üzürsüz səbəbdən, yəni öz əlindən boşanmağın tələb edir. Ümumiyyətlə bu qadağandır, caiz deyil. Və bu hədisdə də, bu hədisdə də deməli bərirə, deməli, öz, yəni yoldaşı ilə boşanmağın tələb edir və şərtlərlə də, əgər qadın, əgər qadın Xoşanmağın tələb eləyirsə, özü istəyirsə, xoşanmaq tələb eləmək, yəni əgər qarq kişiyə nifrət eləyirsə və tağın sahallardan yəni xoşuna gəlmirsə, onda qadın öz ve kişinin e, ərinin ona veydiyi nehirləri tam ona qaytarmalıdır. Çünki bu hədisdə ki, bu hissa ki var, burada düzdür, bəzi rivayətdə gəlib ki, o qadın o kişidən qat-qat gözəli idi. Və bir rivayətdə də gəlib ki, o kişi o qadını elə döyülmüşətdə onun biləyi sənmişdir. Və bir rivayətdə də gəlib ki, o əvvəlki gündən ona nifrət edirdi və ona görə onun mehlin tam özündə saxlanmışdır. Çünki niyyə görə ə, o peyğəmbər səsən ki ona deyəndə ki yəni bu qıssa burada deyir, Ona deyəndə ki bəs sən mehirl, o verdiyin mehri qaytara bilərsənmi ki qadın deyir bəli o mehir tanındığı ilə hamsi məndədir və onu qaytarır. Və ümumiyyətlə alimlər belə bir şeylər yəni e, Necə deyərlər, e, səbəblər meydana çıxardırlar ki, hansı səbəbdən qadın e, kişidən qoşanmağını təlb edir və ya da ki, qadın kişinin üzərində ağı olur və qadın kişiyə nifrət hissini, yəni yuxadan aşağıya baxır. Buna gödə misallar seçirlər, misallardan biri o da ki, deyil, əgər qadın kişidən savadlı olsa, yəni kişinin savadı yoxdur, qadın isə çox savadıdır və qadın artıq öz kişinin üzərində təkəbirlik əmələ gətirir qadından və ya da ki, qadın kişidən çox-çox gözəl olandır. Və yaxud da ki, yəni qadın kişidən çoxca gözə olanda qadın artıq kişinin özünə yaraşıdır və ged ged onda nifrət hiss oyanır və yaxud da ki qadın kişidən qoyda hündür olanda. Yəni qadın hündür olanda, kişi balaca olanda, qadın da kişinin üzərinə təkə bilə bilmək. Və yax da ki, qadının nəsəbi kişinin nəsəbindən şərəflətli olanda. Yəni qadın dəşi mənim atam, mənim anam, mənim atam, mənim anam, yəni qadın öz nəsəbi, nəsəbi ilə, şərəfi ilə kişinin üzərində təşəbbüllər meydana gəlir. Və bu cür hallarda, yəni qadında, yəni ə, narazı hisslər oyanıb, bətədiyinə bu qadınla kişinin arasında boşanmaya gətirib çıxarır. Onsuz bu hədisdə isə, yəni gördüyümüz kimi, yəni hədisin, bu hədisin tam formaları, bir növ formada, variantlarda gəlib və onlardan biri odur ki, deyir ki, həmin qadın öz ərindən çox gözəli idi, yəni, çox gözəl qadın idi. Lə, bir riwayat də gəlir ki, onu elə dəyil, hətta onun biləyi sındışı. bir riwayat də gəlir ki, o əvvəlcə evlənən gündən ona nifrət eləyirdi. Yəni bu da ola bilər, adi aldı ki, məsələn, qadın kişi evlənə bilər və ilk andan onların bir-birinə narazılıq əmələ gələ bilər. Yəni ki, xoşlanmazsa birbirlərini, biri bilən işsənlərlə və başqa hallarda o, bu hadisə olan haldır və bu da üzüsüz yerdən qadağandır, yəni haramdır, çünki həmən qadınlərlə deyib və üzülü səbəbdən isə, üzülü səbəbdən olar və bu halda da qadın kişinin ona verdiyi bütün nehirləri tam olaraq, yəni qayta qayıldı. Və bu hədisdə, yəni İmam Nəvav, Rahmanullah və doğrudan da bu hədisi bu bölümədə gətirməkdə müəllifin əsas iki məqsəli var. Yəni məqsəddən də bir odur ki, yəni şəfaətlərdir. Bu hədis şəfaətə aiddir və ikinci məqsədi də odur ki, bəli, iki ərarvaq oxşanmaq istədikləri zaman və əgər bir insan gedir ki, gedib onlardan artı islah etsin, onları barışdırsın, bu özü də nədir? Bu özü şəfaətin növlərindəndir. Yəni həqiqətən də ən gözəl şəfaət də iki ailənin yəni dağılmağına qoymamaqdır. Yəni iki ailənin arasını barışdırmaq. Həqiqətən də görürük ki, düzdür. Şəriətlə boşanmaq caizdir. Heç bir şeyin insan başına bilər, ancaq ki düzü Allahın xoşuna gəlməyəndir. Çünki peyğəmbər (s.ə.s) buyurub ki, "Abghadul halal ila Allahi atlaq." Allahın xoşuna gəlməyən, ayin qəzəbli halal, yəni talaq, yəni boşanma. Düz hədis yəni zəif hədisdir. Baxın məsəl hədis, Abu Daud və Tirmizdə başqa imaz rivayətlərdə gəlir. Ancaq Şeyh Albani Rəxmin bütün bunların yolların cəmili və nahiyyətən hədis zəifədir. Yəni, hədistən yəni, hökum çıxarılmır. Sadəcə, yəni Zikri olunur ki, yəni, həqiqdən də talaq, yəni Allahın xoşuna gəlməyən halıdır. Yəni, bu da ödümədir ki, haramın əslində caizdir. Çünki bunu Peyğəməlisən öz dövzələrindən boşayıb və sahabilər boşayıblar, Ömər boşayıb, Əli boşayıb. Bu cür hallar onu göstərir ki, yəni, bu boşanmaq caizdir. Amma isə biz boşanmağın üzərində isə həqiqdən də çox böyük yəni, fitnələr də ola bilər. Yəni bununla, yəni, necə deyərlər, ailər, ailər, ailər, iki ailər ailə, ailə, ailə arasında, iki nəsir arasında yəni, fitnə yarana bil uşaqlar yetim qala bilər. Uşaqlar necə deyirlər? E, Atasan asız böyə bilər. Nəticədə necə deyirlər? Ata bir cür başdan xəstələnə vadid, ana bir cür xəstələnər. ümumiyyətlə bu cür hallar, yəni çalışmaq lazımdır ki, insan dərhal başına gələn hallarda boşanmağa səbəb yönəlsin. Çünki hətta Useyni rəhməhullah öz nəsrində də cavanlara nəhsət edirdi ki, yəni əgər evinizdə nə səbir hissən, bizsizə və hansı bir haldadısınızsa, dərhal evdən çıxın. Ev çıxın gedin e, srazı yəni dərhal nervlənən kəsəbləsin deyin ki boşadım səni boşadım rahat bölgedə bu evdə yəni çünki insan hissənən vaxtı yəni heç bir sözün məhiyyətində olmur varmır ki nə deyə bilə nə deyə bilmir hətta boşaya bilər tamamilə üç boşaman üçünü deyə bilər bunu insan əsəbləşən vaxtı tələsik evdən dəhald çıxıb getsin ki ağzından yəni Allahın qəzabına gələn calımlar sözlər çıxmasın yəni hətta boşamaya gəlib çıxmasın və ümumiylə yəni, düz qoşanmaq, yəni heç hasan işdə deyil, yəni neçə nəsillər dağılır, uşaqlar yetim qalır, yəni valideynsiz böylər və neçəsə də bunun axırıda yəni yaxşı olmur. Və ümumiyyətlə əgər ər-arvad arasında narazılıqlar baş verisə, ümumiyyətlə kişi yəni bacarmalıdır öz evində, yəni qadını ilə yəni rəftarını gözəlləşdirsin və dərhal yəni boşanmağa əl atmasın, çünki Allah uثمانə Nisə surəsində də, yəni qadınlara aid olan surədə də Yəni, qadınlar adlı surədə, indisə surəsində də ə, o etabı, mərhələni gətirir ki, insan dərhal qoşanmağa getməlidir, insan əmrinci qadına tətbiq elədiyi şey onunla öz yatağını ayırmalıdır. Yəni, əgər qadın onun sözünün qulaqası məsəliyyətə qadın özünü yəni, apara bilmirsə, kişi dərə boşanmağa yönəlməlidir. O, ən birinci atdığı atdığım, onun öz yatağını ayırmalıdır. Bir gün, iki, üç gün, gün, beş gün, alt gün, yeti gün, on gün, on beş gün. Yəni, niyə görə? Hətta qadın bu ilə tərbiyələnsin, yəni, ədəblənsin. İkinci variantı odur ki, qadın kişinin güngül olsa da vura bilər. Deyək ki, hədislərdə gəlib ki, yəni, qadının, yəni, kişi öz qadının vura biləcəyi, yəni ə, Ağacın və yaxud da çubuğun ölçüsü, yəni bir misvaqdir, yəni, bir misvaq da 5-6 barmaqdır, yəni belə göçsək, 5-6 barmaq misvaqdır ki, yəni bəziləri elə başa çürük ki, vurmaq, yəni ə, başqa ağaclarla və yaxud da başqa şeylərlə vurmaq, elə təsəvvürləyək ki, qol qabığa sındırlar, neyinlər, mamısı qadağandır. Yəni heç kim istəməz ki, onun qızını və yaxud da onun batısını o cür döyüsünlər, həmsən o da başqasının qızının batısını o cür davranmalıdır. Və bu gül vurmaqdan da sonra, sonraki mərhələ isə yəni öz, əgər qadın yenə israf olunmursa, kişi qadının, yəni atasından, qardaşından birini çağıra bilər və ondan başa sala bilər ki, sənin qızın və ya da belə-belədir, yəni, israf ilə onu təbiyələndir, bu cür halardan israf edilir. Ancaq bugün baxıda görürük ki, Yəni, bəzi qardaşlar yəni, bu variantlardan istifadə edib, bu mərhələlərdən, bu etaplardan istifadə edib birdən-birə döyüməyə el atırlar və ya da ki, boşanmağa aparıb çaldırlar və sonra boşanmağa hər şey yüktəndən sonra, sonra gəlirlər, fitvallar ki, qardaş, bəs üç dərə boşanmışsən, bəsməli nə yemardır, nə yemə bilərsən, heç bir şey o qadın başqasına ələ getməlidir, sonra istədiyi vaxt boşansa, kişi özü boşanmalıdır, sonra boşanması üç ay keçməli, sonra sən alınmazsan. Yəni, sən təsəvvürək ki, tələssif hökum verməyin nətəsində olur, sən dimi olar ki, qadından tamamilə uzaqlaşırsan. Çünki qadınla kişi, kişi qadını bir dəfə, iki də boşaya bilər, üçündən sonra isə artıq o qadını başqa kişi almalıdır və onlar yaşamalıdırlar da. Sonra da kişi istədiyi zaman boşasa, boşandından sonra üç aydan sonra sən onu ala biləsən. Yəni, bu həqiqdən də yəni, onun zərərlərləndə, yəni bu boşanmada tələssifləyin yenə yəni, zərərlərləndədir. Və, İmam Navadə Rəhmə Allah bu hədisi qəlmədə gətirir və bildirir ki, həyitəndə yəni iki hər arvadın arasında islah eləmək, onları barışlamaq da yəni mübəh olan şəfayətdir. Deyir ki, bu hədisə Peygamber s.ə.v. bəri ilə həmən qadına deyir ki, əgər sən onu qayıtarsaydın və bu qadını ya Rasul sən mənə əmr edirsən, Əmsal dil xeyir. Yəni mən əmr etmirəm. Mən yalnız yəni şəfaət edirəm. Şəfaətçi olmasa və qadın da ya rasulla mənim, yəni o kişiyə ehtiyacım yoxdur. düz hədis burada qısa formasıdır. Yəni tam forması ilə anlatdıq ki, yəni qadın, yəni o kişidən hoşu gəlmirdi. Çünki ona çox əziyyət verildi. Yəni həmçə həmçinin də başqa rivayətlərdə gəlir ki, qadın gözəl yəni hər bir halda qadın öz nəfsinin o qad kişini xoşlamır da. Və bu hallarda da yəni ər-arvadın arasında olan yəni Boşanmaq məsələlərində də kəfayətçi olmaq lazımdır və xüsusən də bu günlərdə, yəni cahəliyin baş alıb getdiyi vaxtlarda da əgər bir insan eşsə ki, ə, filan, yəni müsəlman yəni ailədə nərazilər var, boşanmaq istəyir, oğlan boşanmaq istəyir, getməyə lazımdır, nəsiz et eləməyə lazımdır, başa salmaq lazımdır və çaşmaq lazımdır ki, onlar arasında islah olunsun. Və burada da deməli, həmçində biz Ömər radiusullahun da, yəni bu əhfalatları görürük ki, yəni Ömər radiusullahun da yəni iki yəni ərəb arasında, yəni baş verəcək yəni məsələlərdə yəni öz qohumlarından, həmin ərəb adın qohumlarından göndərir ki, islah və onlar, gəlir, deyir, onlar islah edəsinlər və onlar Cəbriyə, Ömər də onlar islah olum. Ömrə dəndə ki, yox, siz is islah istəmədiniz. Çünki Allah subhanə deyə ki, in yuridə islahən beynəm. Əgər sən, əgər onlar arasında islah istəsəydin. Yəni, bu ona göstərir ki, islah eləməyə gedən insan, özünün niyyətində olmadı islah eləmək. Yoxsa gedib elə fikri var ki, qızı boşanmasın, oğlanı boşandırsın, gedib gəlib yox bunlar düzəlmədilər. Çünki sənin niyyətin. Çünki Allah Subhanahu dedik ki, əgər onlar arasını islah eləmək istəsə, onda islah oluna. Bu da onun göstərir ki, islah getməyə, islah etməyə gedən insanın özü niyyəti, yəni islah olmalıdır və hədsəyin də faydalı olan bir odur ki, yəni e, şəfaətin növlərindən biri də, yəni ər-ərvadın arasında islahdır. Onlar islah eləməyə çalışmalıdır. Bu da yəni, mübah mubah şəfaətəndir. Həmçində e, yəni şəfaətənə bir odur ki, yəni ər-ərvad, yəni öz əlahline baş verən hallarda, yəni dərhal kişi yəni hökm vermək tələsməli deyil. Yəni, o çalışmalıdır, yəni islah eləsin. Yəni boşanmağa can atmalı deyil. Çalışmalıdır, yəni bəlkə oğlanın özünə naqisi var. Yəni e, nəsə anlaya bilmir, nəsə başa sala bilmir, çalışmalıdır. Yəni bildiyi eli məhli ilə və hər də ki tandı qardaşlardan başa salasın, məsələni aydınlaşırsın. Bəzən bəlkə orada elə anlaşılmazlıq var ki, ola bilər oğlan ona başa düşmür. Deyicək ki, biz e, dəfələrlə bu qıssanı danışmışıq ki, yəni Şurə qadı qşurehin, yəni məşhur qıssası var ki, deyək ki, o öz yəni təxminən 20 il bir qadınla yaşayır. Yəni ki, səs uzun rissadır. Yəni ki, sən evlində göstərir ki, şurə edir ki, mən bir qadınla yəni evlənmək istəyirdim və o qadın da yani, e Çünki onun haqqında eşilmiş ki, bunu yəni anası haqqında, atası haqqında eşidilmişdir və nəhayət bu qadınla yəni onu evləməyə nəsib olur və toy gecəsi yəni istədim ki, deyir, qadın üzün açın və üzün açəndən sonra gördüyü qadın, yəni mən fikirləşəndə çox çox gözəl qadındır və deyir, istədim də de, Allah Subhanahu şükrü olaraq iki rükət namaz qıldı. Və deyir, mən kürkət namaz qılandan sonra və çöndüm, salamı verəndə çöndüm, gördüm ki, qadın da məyəm arqamda, diyanım namazı məyinə bitirdi və sonra deyir, əlimi uzatdım, istədim qadını uzadım və qadın əlimi tutuq saxladı və diyan və diyan dəndim. Sonra isə qadın deyir, başladı. Yəni, İnnəl-Həmdələr, Nəhməd-Ovan bu çox başladı və xütbəsində eləyən sonra dedi ki, əgər sən bilginən ki, mənim qəbiləmdə m Bəs sənin qabiləndə də səndən layiqli olanlar var idi ki mənə çatсын, ancaq ki Allah sənin bizim qədərimiz ilə yazdı ki məni sən övtərə verdi. Və sən də deyirsən məndən Allah Subhanahu taalanın, yəni əmri verdiyi qədər, Allah Subhanahu taalanın icazə verdiyi yüdudları da sən məndən istifadə et. Onu görsəyik, ümmetlə e, kişi öz qadın, olsun, onun qadını ilə həyat yoldaşıdır. Onu haramda istifadə edə bilməz. Haram şeyləri əmr edə bilməz. Və bu qadın da Şurağın qadını da, yəni ağıllı zəkalı qadın idi və deyir ki, yaxşuray, yəni Allahın, yəni izazə verdiyi hədlərdə sən mənə istifadə elə və deyir ki, və deyir mən deyir, sadəcə məndə bir e, bu yad adamam, yəni bu qəbilənin adamı deyiləm. Sən dirməm, sən mənə bəzi şeyləri anlat, yəni o şeyləri ki, yəni sən hansı şeyləri xoşlayırsan sonra hansı qohumğun, əqrəbalığın, qonşuluğun sənin evə girməyə istəsən, onu buraxmamsan, istəmirsən, onu buraxmayım və özün haqqında məlumat, yəni sən nə yeməy xoşlanırsan, nədən xoşlanmırsan, hansı geyimlər xoşlayırsan, hansı halları xoşlanırsan, hansı halları, halları xoşlanmırsan və bu cür danışandan sonra sonra şurə başlayıb danışmağa və şurə də buyurur ki, əgər deyəsən, deyir, bu danışdıqları və eləsən, sən qiyamət günü üzrülüsən. Yox e, əgər bu danışdıqların əleyhinə olsa Bu dediklərimi əleyh nə, nə eləsən? Onda deyir, sən deyə, məkün, deyir, buna görə de, cavab vermək olacaqsən. Və sonunda şürek bildirir ki, filan qonşum, pis adamda onu evə bıraxma, filan yemək xoşşıram, filan yemək xoşşamıram və qadının belə edir suallar tamamilə cavab edir və beləcək də bunlar bir il yaşayırlar. Və bir il yaşayandan sonra və şürek döyücü qazı olur, və e, qadını deyillər və işçiliyi ki bəs bir qayınanın qaynanoğlan gəlibsəni görmək istəyir və o da qaynanasını tanımırdı. Yəni çünki görməmişdi. Və qadın içəri girib dedi ki, mən sənin yoldaşının yəni anasıyam və dedi ki, sən mənim qızımda nə gördün? Deyir, elhamdullah naralına razı deyilim, şükür olsun Allah'a. Belə nemət qız, belədir, belədir. Və sonra həmin anası qayıdıb deyir ki, yəni bu günə kimi, yəni bu halda mən qızımı böyüddüm, sənə təhfil verdim və bundan sonra onun tərbiyəsindən sən mənim Yani, dedi, mən bir şey deyim ki, yani, onu unutma ki, yəni, qadınlar yəni, iki halda öz əllərinin başına çıxa bilər. Birinci halda o halda şey qadın öz əllərinin oğlan uşağı doğanda, çünki oğlanlar e, çox vaxtı oğlan uşağı istəyirlər. Və qadın da onun üçün oğlan doğanda qadın, e, necə, kişi öz sevincini bildirir və qadın da bunun kişinin başına çıxa bilər. Və onun da Şərihin yoldaşının da anası buyurur ki, yəni iki halda qadın öz kişinin üzərinə ağlıq eləyə bilər. Birinci hal, əgər odur ki, əgər qadın öz əhlinə oğlan şad olanda və ikinci halda odur ki, əgər qadın hiss eləyəndə ki, əri onun həddindən çox istəyir, qadında yəni kişinin üzərində ağlıq, yəni qudurğanlıq, yəni meydan. Şəhkür ki, bu yəni peyğəmbər sözü deyil. Bu sadəcə yəni bir ananın yəni öz sözüdür ki, bu da yəni öz yəni necə deyərlə, öz həyatı boyu yəni kiş yəni tədridi təcrübədən tədrib, tədrib, meydana çıxdı bu yəni vasilələrdir və bununla da belə yəni anası çıxıb gedir və sonra bu şüray yəni 20 il bu öz yoldaşı ilə yaşayır və 20 ildən sonra öz dostu ilə rastlaşanda və əhfala əh, əh, sonra bir-birinin ailələrlə deyir bəs o vaxt deyğətin qaldı necədir? Dil elhamdullah 20 il də aramızda heç bir narazılıq olmayıb sadə 20 il də deyir bir dəfədir aramızdan razı oldu və onda dedi ki, məən o özüm o qadına zülm etməli. Orda dedi mən qadına zülm etmiş oldum. Və bu göstərir ki, həqiqətən də, yəni ümumiylə qadın, yəni öz anası, ələ verən vaxt, və atası ilə verən vaxtı, yəni bəzi, yəni necə deyirlər, qaydalar demirəm, bəzi adətlər var ki, yəni ana və atası öz qızına bildirməlidir, çünki onlar xüsusən də gəl ayrı-ayrı qəbilələrə gedirsə, tam ki bir e, qəbilədən başqa qəbiləyə köçürsə, çünki onlarda adətlər də başqa başqa olur. Yəni ümumiyyətlə belə şeylərdə lazımdır ki, kişi öz qızını ikinə veris, onu tanımalıdır. Çünki yəni onlar yəni, uzun uzunmüddət yaşayabilərlər, yaşamalılar. Yəni daha doğrusu yaş e, necə deyərlər, Allah uşmada onlara yəni o qədər ömür verdiyi qədər onlar yaşayırlar və şək yoxdur ki, yəni heç kim də evlənmir ki, bu evlənmə səhv baş alır. Buna görə də kişi öz qızını verən vaxtı oğlanı tanımalıdır, xüsusiyyətlərini, məxasiyyətlərini bilməlidir və öz qızına əvvəzən bildirməli o xüsusiyyətləri, xasiyyətləri, adətləri və hətta ki o məsələləri ki qadın məsələn bucru olmasın, bucru olmasın, həmçinin də ana, yəni öz nəhsiyyətlərini verməlidir ki, yəni çünki başqı bir yerdən başqa yerə köçürlər, bu şeylər ümumiyyətlə şəriətlə lazımdır ki, hətta qadın bilsin ki, orada necə olacaq, necə olacaq, oğlanın anası necədir, yəni, nəyi var, nə bu şeyləri hamısının bilməlidir. Və bu da onun ki, yəni hər bir halda, yəni heç vaxtı günahkər qadın olmur. Yəni hətta günahdən günahkər kişi də günah olur. Yəni hər dəfə günah qadında olmur. Çünki çox vaxtlar bizə eşitdirir ki, yəni narazıdan gəlir, deyir ki, "Flan qardaş boşandı. Nə oldu? Yoldaşı bəs belə Yəni bu heç vaxt bu düzgün söz deyil. Çünki biz çox hallarda rastı olur ki, hata oğlanlardan olur. Niyə görə? Əhvalla, yəni ki, yəni düzgün, yəni necə deyirlər, rəftar eləməməklərindən iləli və ya da ki, düzgün hökum verməklərindən iləli, iləli gəlir və çox görür, çox vaxtı yəni, xataq kişilərdə də xatalar olur ki yəni bu da daimə, üçün ki, kişi əgər yəni, necə deyərlər, düzgün ədalətlə rəftar edə bilsə, şah üzü o qadını da islah eləyəcək. Qadını islah eləyəcək. Yox, düzgün ədalətliyi bacarmırsa, yəni gözəl davranışı, gözəl müəmmələsi yoxdur ailəsi ilə, şah ki bu, yəni nə hardan istəsən qadın gətiriyin də onlar o cümlə arasında olacaqlar. Bu vədici ilə faydalanan bir o idi ki, yəni aləyin arasında, yəni onların boşanmasını qarşısını almaq, doğrudan da yəni şəfaətə e, layiq olan əməllərdəndir və bununla da bu şəfaiyyət bölməsi bitir və Allah usf. bizə şifaiyyət önələsin və düzünü Allah bilir.